Я не можу далі переносити сорому, В який ввергнуто мене моїм сповідником Перед цілим собором. Порятуйте мене, святий Отче!» Урбан засовався на холодному, Незручному своєму сідалі. Лисина й шия йому побуряковіли. Матільда аж підскакувала від нетерплячки Сипнути словами, полоснути ними, Як градом посеред літнього дня. Вона мало не смикала папу за його широкі ризи, вимагала мови, відповіді, дотримання високої папської гідності, яка була загрожена благаннями-домаганнями молодої імператриці. Папа військогубо всміхнувся, чи то на нетерплячку, яка лихоманкою тіпала Матільду, чи то на смішну щирість імператриці. «Дочка моя!» Дивлячись поверх голови в праксі, сказав він, «Ти повинна знати, що твій творець сказав, «Моє ім'я – істина». Він не сказав, «Моє ім'я – звичай». Звичай сповнює твою душу сором'язливістю і стримує від покаяння. Але істина вимагає відвертості». Відвертості? А хіба вона не була відвертою? Каєтеся? За що ж? І перед ким? І чому? Сам папа ось тут заявляє, що сором не потрібний ні людині, ні Богові. Відібрати в людини сором, позбавити сорому жінку, що ж тоді залишиться? Гола істина для голих людей. Її в не помітила, як останні слова проказала в голос, але тим не збентежила папу. Він навіть, мов би, розвеселився, бо заговорив якось здовірливо, сходячи з неприступних своїх висот, співчуваючи молодій жінці. Мовляв, що Папа Григорій I, визначаючи тяжкість гріхів, на перше місце поставив супербія, гордість, а слідом за нею – люксурія, септовхтивість, безпутство. Заколот духа проти Бога і заколот плоті проти Бога Дорівнюються у своїй тяжкості. Стосунки чоловіка з жінкою породжують небажаний стан душі. Чоловік у захватах жоною відболікається думкою від Бога. Тому все це пронизано гріховністю і найбільшими небезпеками. У почину плотського гріха втягує чоловіка жінка, бо вона язичниця за своєю природою. Ми з найсвятішим папою не язичники, не язичники – Нарешті втрутилася Матільда, і цим подала знак папі, що вже досить холодного відчуження. Пора переходити до співчутливої довірливості, бо ж тут зібралися рівні. Курбан зліз із свого трону, виявився так само невисокий, як і Матільда. Речно пустив жінок трохи попереду, сам зайняв місце між ними, і так повільно походжаючи по мозаїчній підвозі безмежного холодного залу, став говорити не про милість, не про готовність свою прийти на поміч змученій молодій жінці, не про бажання відстояти правду, захистити істину, а про каяття, про те, що протилежне стілюється протилежним, контрарія контрарії санатор, гордині слід ламатих смиренням. Жадібність вліковувати милостинею, безділля старанністю в праці, балакучість карати обітницею мовчання, обжирання постом, а перелюбство – воздержаністю. Всі єдині в гріхові, та не всіх слід міряти тою самою міркою. Вона – імператриця, особистість у цьому світі з найвищих, отож і судити її мають теж найвищі. Він своєю владою міг би звільнити її від гріхів свідомих і несвідомих, накласти на неї єпітемію чи позбавити єпітемії. Але він прислухався до її прохання і хотів би дати імператриці пораду. «Ми з Найсвятішим Папою хочемо порадити вам, ваша величність», – миттю підхопила Матільда так ніби не довіряла папі в його вирішеннях і будь-що прагнула позбавити його самостійності. — Вдячна буду за пораду, ждує ваша святість, — покірлова схилила головою в пракція. Папа поважно заговорив про собор. — Собор у Констанції? Ні, той вже був. Сталися там речі прикрі для чистої величності, але те вже сталося, нічого не вдієш». Звернутися з апостольським посланням на захист імператриці. Ніхто так не захистить своєї честі, як той, кому вона належить. По весні він скликає новий собор. У Германії? Ні, в Італії, в Чеченці. Було б вельми похвально, аби імператриця виступила на соборі особисто. Розповіла прилатам в подробицях правдиво про все, чого зазнала від імператора показала все бойне скотство цього негідного чоловіка і виявила всю свою чистість і вищість над ним. Чи заради неї скликається собор? Хай імператриці заспокоїться. На соборі мають бути вирішені важливі питання віри. Слід сподіватися, що в діях християнства це буде собор найзнаменитіший, бо від нього поведе початок велика священна війна за торжество віри. Але, керуючись безмежною Божою милістю, вони готові приділити увагу також імператриці зі скаргою на негідну поведінку германського імператора. Хай імператриця знає, її вислухають з найбільшою увагою і високо поцінують її мужність і намір прислужитися святій церкві. «Церква?» – вигукнула не стримавшись її в праксі. «Забруднено мою честь!» Я зазнавала людських страждань, ганьби, і ніхто не прийшов мені на поміч. Тоді намовились звернутися до собору в Констанці. А що з того вийшло?